Оливър Туист. Светът е странно място. Съсипван от лошите и спасяван от добрите. Нашата история се разказва и за двата вида хора. Това е историята на Оливър Туист, който е бил доведен в сиропиталище в град Мътфорд, в една дъждовна бурна нощ. Намерих това клето дете. Моля ви, вземете го. Добре. Оливер Туист прекарал първите 10 години от живота си в сиропиталището. Това били 10 години без семейство, без никой, който да го е грижа за него и почти без храна. Това е твърде малко. С нощи бях толкова гладен, че не можах да спя. Трябва да поискаме допълнително. Кой ще го направи? Готвачът ще ни пребие, ако поискаме. И имам план който изтегли късата клечка, ще поиска допълнително. Добре! Добре! Моля ви, сър, искам допълнително. Какво каза тук? Сър... Искам допълнително. Сега ще те науча, с теб! Пуснете го! Ще вдигаш бунт срещу мен, а? Ще си платиш за това, Туист? Ще си платиш? Оливър не само бил наказан за това, че поискал още супа, но и изгонен от сиропиталището, да чиракува при един дърводелец. Молива ме, тук къде ще работиш. Но ти отговаряш за това момче. Ще дариш стаята си с него. Научи го на занаята ни. Да, сър. И така, какво имаме тук, килово малко същество? И каква пълза ще имам от теб да даря стаята си? И аз стига. Това никога няма да стане. Ясно ли ти? Тогава ще каже на господин Сауърбъри. Така ли? Какво става за Бога? Господин Сауърбари! Господин Сауърбари! Видях новото момче да блъска, но? Паднах върху дървото и острието можеше да ме убие. Но, сър! Достатъчно, Оливър. Ако още веднъж чуя, че се държиш така, лично ще се погрежа за теб. Ясно ли ти е? О, добре, си, От сиропиталището те доведоха тук за 7 дълги години. Оливер си събрал нещата и избягал в нощта. Вървял седмици наред. вървял към град Лондон, далеч от сиропиталището, господин Саурбари и ужасният нова. Сладки меки кефлички, само за пет пенса едната, само 5 пенса бройката. Момче, махай се от тук! Ето изяшия, аз черпя. Благодаря ти. Не съм те виждал наоколо. Отскоро ли си фондом? Да. Аз съм Джак. Но ме наричат хитреца. Ти как се казваш? Името ми е Оливър. Оливър Туист. Избягал ли си? Не се тревожи, Оливър. Познавам човек, който ще те подслони при него безплатно. Еласмен. Благодаря. Хитрецът го завел при мъж на име Фейгин, който живее в изолираната част на Лондон. Хитреца и още няколко деца били отседнали при него. Отвори! Аз съм! Кой е този степ? Оливер Туист, свестен, е и с мен. Оливер Туист, изглеждаш гладен момче. Чарли, донеси му храна. Чакай да ги прибера. Тук изработваме портфейли. Седни. А, ето го и яденето ти. Може би за първи път в живота си Оливър се нахранил до насита и скоро заспал. Утре той ще излезе с всички ви. Толкова скоро? Е, колкото по-бързо се научи, толкова по-добре. Иначе няма голяма полза от него. Постарайте се да не оплескате нещо. На другата сутрин Фейгин изпратил Оливър с момчетата по работа. Оливър не знал каква е тя. Просто предположил, че изработват портфейли. Върви запомни, че трябва да работиш, за да останеш тук ясно. Да, сър. Добър ден, господин Браунлоу! Добър ден, господин Колинс! Сега гледай! Крадец! Кръдец! Оливър бил много изненадан, когато видял, че истинският занаят на Фейгин и момчетата му бил не да правят портфейли, а да ги кръдат. Хитрец и Чарли избягали, а толпата помислила, че Оливър е крадецът и го погнала. Скоро един полицай настигнал Оливър и го арестувал. Ей, ти ела тук, ще те заведа при и ще те осъдят на 7 години за затвор. Полицай, 7 години? Не е ли прекалено сурова присъдата? Не, съдята трябва да го даде за назидание. Напълно заслужено. Оливър бил отведен в съда и изправен пред съдията. Господин Браун Лоу помолил за снисхождение към малкото момче, но съдията бил строг и непреклонен. Той так му се канал да изпрати Оливър за 7 години в затвора, когато влязал господин Колинс. Сър, не съм откраднал нищо! На место престъплението ли го арестувахте? сър. Цялата тълпа го преследваше, когато го хванах. Мили Боже, седем години е много сурова присъда. Не се месете в работите на закона, сър. Заповядвам момчето да бъде изпратено. Чакайте, сър. Какво е това? Как смеете да се намесвате в работите на съда? Моля за извинение, сър, но това момче е невинно. Истинският крадец избяга. Видях го с очите си. Полицаи, вие видяхте ли го с очите си да краде? Не, сър. Ха, много добре! Заповядвам момчето веднага да бъде пуснато. Последвайте ги. Отвори! Имам работа за теб! Да! Онова момче, Оливър, искам да го превърнеш в крадец. Ами, него вече го хванаха за кражба. Не, пуснаха го и сега е с господин Браунлоу. Какво облегчение, горкото момче? Трябва да го върнеш и да го направиш крадец. Разкажи ми всичко за него. Откъде е? Кои са били родителите му? Имал ли е медальон, когато са го довели? Разкажи ми всичко или лично ще те предам на полицията. Не знам нищо за Оливър, освен, че не е от Лондон. От едно сиропиталище в Мътворте. След премеждието си, Оливър бил много разстроен и му отнело няколко дни да се съвземе. В дома на господин Браунлоу се грижили добре за него. Господин Браунлоу, той ще се оправи. Това момче ме заинтригува, когато укрепне, Искам да знам откъде е. Кои са родителите му? Защо се интересувате толкова от миналото на момчето? Той е от сиропиталище. Тази жена е моя приятелка. Леле, Оливър толкова прилича на нея. Сигурно тя му е майка. Именно, докторе. Тя беше семейна приятелка. Не съм я виждал повече от 10 години. Оливър укрепвал и Фейгин накарал хитреца да наблюдава къщата на господин Браунлоу, за да отвлекат Оливър, щом излезе от нея. Един ден господин Браунлоу дал на Оливър пари и го помолил да върне няколко книги в книжарницата. Той е наш син. Просто сега е много ядосан. Ще го отведем от дома. Хайде, синко. Ще ти купим новите обувки, които искаше. Сега просто се прибери и изяш вечерята си. Фейген отвел Оливър в къщата си и същата вечер планирал обир, за да превърне момчето в крадец, точно както обещал на Монкс. Пуснете го! Не, Нанси. Той ще участва в обира. Същата вечер Фейгин завел Оливър да проникнат с взлом в една голяма къща на богаташи. Влез през прозореца и отвори вратата отвътре. А ако не го сториш, бедна ти е фантазията колко тежко ще те накажа. Сега върви. Кого е там? Кого е в къщата? Бягай! Тази къща била собственост на госпожица Роуз Мейфил И тя била изпълнена с съчувствие, когато видяла разкаяното лице на Оливър. Затова се погрижила за него. Един ден при нея дошъл посетител. Става дума за Оливър. Нека се срещнем на Лондонския мост до вечера в 12. Оливър, знаеш ли нещо за това? Не, госпожице. Изглежда жената е била Нанси от бандата на Фейгин. Напознавам някой, който знае. Кой? Господин Браунлоу. Той беше много добър с мен, докато бях в дума му. О, господин Браунлоу е наш семен приятел. Веднага трябва да говоря с него. Роуз говорила с господин Браунлоу и той се съгласил да отиде на Лондонския мост същата вечер. Нанси ги чакала. Господин Браунлоу? Госпожица Нанси? Да. Имате ли да ни казвате нещо за Оливър Туист? Да. Има един мъж на име Монкс, който е решил да превърне Оливър в крадец. Той също се интересуваше от родителите на Оливър и беше ходил в Сиропиталището в Мътфорд, за да разпитва за него. Търсеше някакъв медален. Нямам представа защо. Много добре, госпожице Нанси, благодаря ви. Ще проверя тази работа. И така, господин Браун Лоу се обадил на Клистари от Сиропиталището, повикал в кабинета си господин Монкс. И така. Оливър носеше ли медальон, когато ви го донесоха като бебе? «До, да, сър! Ето го!» «Агнес! Значи, съм бил прав! Оливър е синът на моята приятелка Агнес!» «Може ли да тръгвам, сър?» «Прибрали сте медальона, който е на момчето! Откраднали сте го от него! Не сте давали достатъчно храна на децата в сиропиталището и сте изгонили Оливър, само защото е поискал още супа! Как се осмелявате!» Много съжалявам, сър. На хора, които крадат от деца, не бива да се вярва. Вече не сте клисар в Мътфорд и ще ви пратя в затвора. Сър! Отведете го. Защо искаше Оливър да стане крадец? Защото е мой по-малък брат и баща ми каза че ако някой от нас престъпи закона, целият му дял от богатството ще бъде даден на другия брат. Значи искаш ли това дете да стане крадец, за да прибереш парите му? Срамота, Монкс! С тази постъпка ти си нарушил закона и също ще отидеш в затвора, а богатството ти ще отиде при Оливър. Отведете го! Госпожи Рос, Оливър е син на вашата сестра Агнес. О, Оливер Оливер, вече си богато мунче Сега искам да ти дам и семейство Бих желал да те осиновя, ако нямаш нищо против О, много бих искал Имам само една сър. Каква е тя, Оливер? Моля ви, използвайте богатството, за да помогнете на децата в сиропиталището и на момчетата в бандата на Фегин Много се гордея с теб, Оливер не се тревожи. Ще се погрижа всички момчета да ходят на училище и да се научат да бъдат добри и щедри като теб.